Doncs aquest matí ens trobem amb Montse Borrego i el fet sortir a lligar amistat i amor separades en forma de no-relació o relació, reaccions dels homes i atacs a la virilitat d'una vaga de consum que transhumància avançava fa mesos a ràdio vaga de totes. I és que avui Montse ens vol contar algunes coses que ha viscut, vivències poc espectaculars, pero sí, espectacularizantes de una vida cotidiana que va agafando seves herramientas de lluita y de comunicación, como esta rádio libre, rádio de totes que se pone así en marcha. No y, y Montserrat Borrego. de nuestros Viuen un calvari quan ens miren els vics Tan maturs i variats per amaterrar Com un robús esclatant al vell mig de la bona nova Portant actituds noves que són l'efectroclatats les veus intocables als seus barrisats Però també pixant i calen estan aquí al costat Sarrià i Bona Nova enflamant Flamants propagant a proclamar Qui plora no mana i qui mana no Però demana la por perquè l'acció comporta repressió Però no ens poden aturar No, no, no ens poden aturar Creuem la bollera, quan es clau mirem com plou Els assassins de Brau se'ls repassaran els pou Proporups que som i creuen que tenen tots Interestel·lats i van guanyant milions Mots encara encara el sol, enclats a en nou passat Que sempre fou millor, ai, quina pudor Si volen però no volen prou al carrer Les companyes sense paper no tenen res a fer La policia les assenja dia a dia El sang i fetge, ja, el mucador vermell viajava la butxaca Punt per apuntar aquest qual drapes en placa I porra i pistola com no et trobis mai sola Potser algun dia rient Dient-ho t'ha estat una trola Però mentre està tu No et eh? no trobis sola No et trobis sola No et trobis, no trobis sola Europa, fortalesa Seu de la traïdoria Més perversa d'arreu Europa, fortalesa Que vagi comptant dies Que cau pel seu propi peu Com ho veus? Com ho veus? Doncs molt bé, bon dia. I hem escoltat Boca de Baba, desobedients, perquè desobeïm i ho fem perquè la tortura està tot arreu. Hi ha qui ho pateix i hi ha qui crida avui més. A les aules, que són jaules, som els privilegiats, però a les presons, als dies, arreu del món hi ha un mal extès i penso que ens som responsables. I del fet, tret d'una de les tres preguntes que fan les Transhumanze en el seu primer programa de ràdio, que és com et sentaria... Si sortint a lligar et trobessis que la persona a la que has lligat no fos del gènere que esperaves. Doncs nosaltres contestem què és sortir a lligar. Doncs la pregunta planteja un escenari de consum, com diu el Borja. Ens avança així a una vaga com la de demà, vaga de totes, vaga de consum. Per què no? Sortir a lligar. No es tracta d'un consum de les persones per les persones. Sortim amb l'objectiu de trobar, ens posem guapes per fer-ho, ens pintem, ens perfumem... Sucumbim aleshores a la pressió de la moda que ens embolcalla des que naixem. I volia citar una cançó de Dev Condors que diu La vanitat de la que nos gusta fer gala no la regalen, perquè les plumes del pavo real se venden cares en el el mercado ilegal de l'ego por no? la vaga de todas, vaga de consumo dejar de ser esclavo del gasto incongruente siendo más persona y menos cliente dama no cal que seamos clientes demá podemos ser combativas, guerrilleras cridamos nosotros que ya lo hacemos cada día a la nuestra manera y vosotros Demà és el vostre torn, totes les que consumiu dia a dia, les meves companyes de vida. Deu aprendre molt en un dia com el de demà, amb tots els dubtes que m'exposeu, tantes vegades, doncs demà estarem totes al carrer. Totes les que sentiu però no sabeu com fer, podem sortir al carrer i trobar juntes les eines de lluita. Llevo 400 años esperando este día. Te necesitamos. Esta es la última ciudad que queda en la Tierra. Unos la llaman la sociedad perfecta, pero otros saben algo más. El gobierno lo controla todo. La gente desaparece como si nunca hubieran existido. Pero hay rebeldes que creen en la libertad y luchan en nombre de los desaparecidos. Hay el hay el i don't know if I'm going to buy this. escoltem la proposta ja de vall. La proposta de El treball domèstic, les feures i reproductius. El treball domèstic, les feures i les guanyes. Hem també contra tots els tipus de violència masclista. Hem treballat molt i anem a après encara més. Totes. I tots. Som molts els col·lectius que han posat fil a l'agulla per començar a teixir aquesta transformació social, política i econòmica de caire feminista. Des de Feministes de Gràcia, Gatamaula, i en podríem enumerar amb moltíssims més. Totes elles mereixen reconeixement per la feina feta. Però volíem entregar aquest premi a un col·lectiu que ha convocat per al proper dimarts, 19 de maig, una vaga general, social, laboral, productiva i reproductiva, feminista i radical. I aquest col·lectiu és vaga de totes. va ser un, un renaixement que vivia pel feminisme. És dir, de juntar dones de la meva edat amb dones més joves i a partir d'aquí han crescut molts i molts colectius i entre ells, vaga de totes. Vaga de totes va començar fa un any, cansades de que doncs, les nostres reivindicacions, les discriminacions, les humillacions, no sortissin mai entremig, diríem, de les reivindicacions, de les institucions, jo diria, d'aquells moviments socials tradicionals. I cansades d'això, i que no sentins 15 representades, no nos representen, com cridàvem a 15M, doncs, pengli anem a organitzar una vaga general i vam començar així eh, un petit grup de dones feministes, altres dones que no venien del feminisme i vam anar aprofundint de què hauria de ser aquesta vaga. En primer lloc volíem una vaga general molt diferent de les vagues generals que coneixem històricament. Volíem una vaga general que no posés en el centre l'economia sinó que posés en el centre la vida de les persones. I això és el que hem anat treballant. És a dir, una altra vaga que sobrepassi l'economia. Perquè aquesta vaga general d'aquest tipus que posa l'economia en el centre és bàsicament una, una vaga d'homes, on la situació de les dones es queden fora. És a dir, nosaltres volem una vaga que agrupi les dones treballadores, les dones que, no treball... que treballen a casa seva, les dones de treball domèstic que estan silenciades i sense contracte, les llubilades, les estudiants, les treballadores en negre. Les... És a dir, que agrupessin totes aquestes categories que d'una vaga general queden excloses i totes aquelles altres persones que també són excloses pel sistema capitalista, el sistema patriarcal, el, el sistema racista i que, que exclou moltes categories de persones que, ten, que tenen dret a la vida i a la vida humana amb tots els drets i amb tots els, diguem, condicions per tenir una vida digna. Aleshores, aquesta situació, que les dones ja vivim la crisi des d'abans de la crisi, s'ha doncs greujat molt amb la crisi. I per tant, ens ha donat força també a cridar aquesta vaga general. Una vaga general que volem que sigui no només econòmica, és a dir, dels llocs de treball sí, però també del treball de cudes, de transport, de tots aquells àmbits de la vida quotidiana i que ens agrupi a totes i a tots és un moviment que està liderat per dones, des de les dones però que estem tots implicats perquè si no hi ha vida si les dones no mantenim de vida, el món no s'aguanta i si nosaltres n'aturem, el món s'ensorra, per tant però no hem, no hem trobat cap sindicat per més que sigui al fi, que ens dongui recolzament legal per aquest tipus de vaga fa un any que lluitem i anem al darrere i per tant quan que ens havíem fixat una data hem fet ja dos dies de lluita el 22 d'octubre que segurament hem deu sentir pagat i el 6 i el 7 de març que va ser més, disc... més per barris, pobles, ciutats i demà Actualment, vaga de totes arriba a tots els països catalans. O sigui, València també, Mallorca, Castelló i arreu de Catalunya. Convoquem el dia 19 de maig, és a dir, dimarts, a una vaga de consum, degut a que també és una forma d'atacar el sistema des del consum i nova producció. I això ens ho explicarà millor aquests dies. Eh, merci, em sembla que és una gran ocasió per explicar què passa exactament el dia 19. Di el dia 19 di hi ha una vaga de consum. Eh, hi ha una vaga que ens, em, ens permet visibilitzar certs punts. Eh, volem denunciar el sistema d'empredador i capitalista que converteix progressivament en font de riquesa top títols de ben comú. I cuya última gran frontera, diu una gran escriptora, és el cost de les dones. La pobresa en aquest sistema té cara de dona. Per altra banda podem, eh, volem parlar de consum visibilitzant els increments del, cor, del cost dels serveis bàsics i la conseqüent pobresa energètica. Les dones, com a principals usuaris de l'energia de les llars i com a caps de família de la grandíssima majoria de famílies amb una sola font d'ingressos, són les que patim més aquestes eh, pujades. I en tercer lloc, i parlant de consum, no podem obviar la cultura del consum i la cultura del consumisme i com nos afecta de manera desproporcionada a les dones. La imposició de les talles, la pressió estètica, les normes estètiques que juguen sempre en contra dels nostres cossos i del control real sobre els mateixos. Eh, venim a recordar, el 18 a les 10 de la nit hi ha una, una, convocat un apagón i una cassolada per obrir del que va passar el dia següent. El 19 després de les convocatòries pròpies de cada barri, pobre i ciutat, a les 6 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Hi ha una manifestació molt important, un molt de dones, lesbianes i trans ens reunim i no pas per reivindicar-nos com a víctimes o per demanar res, venim a exigir el nostre dret a una vida digna i lliure de violència. El dimarts 19, a les 6 de la tarda, tenim de veritat una cita importantíssima. Una manifestació on les dones venim a cridar totes i juntes una cosa tan senzilla com que les dones moven el món. I si volem, l'aturem. Gràcies. I acabem, I acabem de treure'ns a ploure'ns, que ens semblen autocomplents, poc revolucionants, com una mirada, i com una mirada, doncs seguim, comencem, així en veu alta. Seguim treballant, seguim preparant, a dir... Para hablar, para comunicar, para posarnos en ya. contacta. Pertenezco a la CB, daño leve a tu rat de bebé, vos sabrá que no te ve y que no tienen galladita que necesitas? Dime. Dolcevita. Levita en el momento eterno de sentirte un hija. Música para niñas enfermas. Que en la noche gritan contra el viento quiero más. Quiero más. Reprimes emociones bajones. quien pone las condiciones? quien te va a decir hasta dónde puedes llegar? o no llorar tanto mamá. Que no sirve de nada vivir sumisa. Lucha por tu sonrisa. No tengas tanta prisa. Y disfruta de la prisa que hoy te brindo. Tenemos el don de hacerlo más lindo. Digo no. Son nuestros cuerpos, nuestras decisiones, tradiciones, revisiones por encima de razones para cuando una revolución que nos revolucione. Mujer, podemos hacer que el mundo mejore. Grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer y ahora calle relájate y Grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita que tienes mucho que ofrecer y ahora calla, relájate y déjate los Sucesos no cesan, todos somos culpables, la inconsciencia del humano es insaciable, no te engañes, nunca seremos iguales mientras mujeres sean maltratadas por miserables. No cruces brazos, tu voz es la que manda, se trata de una decisión y una demanda, sal, grita, siéntela porque la tienes, la libertad está dentro de ti si tú la quieres. No hay frontera sobran los prejuicios donde está el amor, ya no sirve lo Desde el principio mamá tierra se confesó nuestra La sociedad no te valora y tú debes luchar Tus palabras son más fuertes que sus golpes No desistas. Eres bella y capaz como cualquier mujer de globo Abre los ojos y que sus sí. recuerdos son solo despojos Recuerda quién eres tú, olvida quién fue El quien puede demostrar que Puede ser. Anita. Es un orgullo ser mujer. Anita. Que tiene mucho que ofrecer y ahora calla, y déjate que. Mm -hmm. Hauríem d'escoltar una cançó que es diu Grita, de Causa, Fem sis, que ara es diu Enfusión, perquè des d'una vida quotidiana del rap, que ens ha dut el veu amb un mitjà lliure, com és la ràdio Vaga de Totes. Una vida quotidiana d'estudiants, que hem vist la necessitat d'ortorganitzar-nos des de fa dos anys. I el que també ha sortit un comitè de dones, que és la que ens ha ajudat a construir també aquest, aquesta ràdio. Us deixem amb una xerrada que es va fer el passat 6 de maig, al claustre de mates, en la que ens plantejàvem quina vaga volem. Aquesta és una xarrada que organitza l'Assemblea de Mates perquè en les últimes vages ens hem posicionat en contra i clar, la nostra responsabilitat una miqueta era no només posicionar-nos en contra, sinó intentar doncs, construir alguna cosa. Però bueno, tenint en compte que creiem que és un debat molt extens, volem començar per aquí una miqueta. I res, eh, us deixem aquí amb el David, el Joan i la Pepa, que són de rabat. Segur que ens expliquen coses molt interessants que nosaltres no sabem perquè nosaltres ens dediquem a altres coses. Però bueno, que barrejar els coneixements sempre està molt bé. Iala, salut! No, el, que... vale, el meu tema és off topic total primer que em dic Pepa i soc de la UB Raval i estic participant a Vaga de Totes no amb la Uni sinó com a barri per entendre'ns no? he de parlar de Vaga de Totes que no és fora de tema perquè és una proposta de vaga que s'està proposant per aquest mes per tant després de tot aquest pas històric cada una mica raro vale? però crec que també enriquirà el debat justament perquè si és una vaga que es proposa per aquest mes és més important parlar si es vol fer o no i si es vol fer de quina manera no? amb tota aquesta idea de quin tipus de vaga volem jo m'he apuntat una mica guió que van fer l'assemblea de mates en plan coses que volien que sortissin i intentaré parlar de la vaga de totes molt breument amb, amb aquestes pinzellades que veu plantejar, vale? Bueno, després relacionaré una mica la totes amb moviment estudiantil o universitat. Sí, per mi l'interessant de la vaga de totes en aquest, en aquest debat o en aquest context és justament em, que sorgeix des d'una necessitat sí que dins del moviment feminista però que intenta abarcar molta altra gent, d'una necessitat d'un replantejament del concepte de vaga, no? O sí, sigui, em vindica la vaga com una eina necessària dels moviments revolucionaris per aconseguir coses, però també una necessitat de replantejar aquest concepte que el grup de gent que hem començat aquest projecte a Vaga de Totes no ens acabava de convèncer tal i com s'entenia la vaga actualment o tal i com s'utilitzava la vaga últimament. Va bé, ho explicaré molt breument perquè la vaga de totes va sortir el juny passat des de diferents moviments feministes, molt diferents entre ells, no només diferents de que venen de moviments socials diferents com l'Esquerra i d'EP, moviments més autònoms, ho ha gent que està més en el rotllo institucional i feminista, per exemple, de dona o coses molt més burocràtiques, sinó que també sorgeixen des de diferents plantejaments del feminisme en si, ja sigui transfeminisme, ja sigui molt més a Moviment Cuid, eh, feministes de diferència, de l'igualtat, gent molt diversa. Però, com que buscant un punt comú, que era, necessitem una vaga general, o sigui, la, la idea era fer una convocatòria de vaga general a nivell mínim de Catalunya, però que intentés englobar no només el sector productiu, que és el que han estat parlant quasi totes les els meus companys, sinó tot uns altres sectors de la vida que normalment quan es convoca una vaga no es tenen en compte o no es planteja com poder fer vaga en aquests altres sectors. Si sí que hi ha vagues socials o vagues de consum que hi ha precedents però la vegades tot es intentava ser com una vaga global no? que intentés englobar diferents àmbits llavors tota gent molt diversa, amb bagatges molt diferents, es va començar a reunir per bueno, què podem fer, com podem arribar a això, no? i sobretot intentar fer una vaga total des d'una perspectiva feminista entenent el feminisme com una cosa transversal i que hauria d'estar en tot el tipus de mobilitzacions, no? com trencar amb l'aïllament de, de la lluita feminista i ficar la lluita feminista en totes les lluites que estan a menjar últimament. Um, això sorgeix sobretot des de necessitats quasi personals de, de les sobretot dones i trans que participàvem d'aquest espai, perquè dins dels nostres propis espais, dins les nostres assemblees de facultats i els moviments socials en què participàvem, hem, sentíem que nosaltres mai teníem la veu cantant o no acostumàvem a liderar processos, a liderar la lluita al carrer, ja sigui combativa, ja sigui a l'hora de parlar o de ser portaveus d'alguna cosa, i tenim una necessitat de posar això sobre la taula, no? Llavors la idea sorgeix això, i ons es comencen a fer assemblees, com ho podem fer? Ens quedàvem molt gros perquè volíem fer una una vaga productiva convocant a sindicats i per altra banda una vaga per exemple de cures o tal com s'entenien les vagues de dones, que no fareu cap repasitat volia ser com una vaga de cures, vaga domèstic o tot això, o elga de cuidados que podríem entendre, però també una vaga productiva per afectar també el, el sector productiu. I com que era molt general i nosaltres no teníem precedents d'haver fet això, no? de poder englobar aquestes dues parts, doncs ens venia molt gros. Llavors vam començar com a, a fer jornades de lluita una mica per donar a conèixer el projecte i per veure també nosaltres com estàvem i com ens sentíem amb tot aquest tema. Em, I El 22 d'octubre es va fer una jornada de lluita que pretenia que fos per tothom però també hi havia espais no mixtes o per exemple talls de carrer en el que nosaltres ens poguéssim empoderar una mica i veure que ho podíem fer també sense comptar amb la gent en què normalment agafa el magàfon ja sigui el meu company de l'assemblea o ja sigui la meva parella o... Estic parlant des de la meva, de la meva experiència, eh? però més o menys són experiències que no es pot generalitzar però que es compartien, no? I llavors va, va anar bé i va ser una manera de prova de foc de, vale, dins de moviments socials, a la vegada de totes. Deixa de ser una cosa reduïda de moviment feminista i comença a ser una cosa pseudoconeguda. Com, ah, mira, aquestes tenen ganes de muntar alguna cosa, ens estan interpel·lant d'alguna manera i surten 5.000 persones a una manifestació de tarda, es lia bastant, tots surt també i sortim en alguns mitjans. Guany. Llavors, el 6 i el 7 de març va ser com la segona part en què ja es volia fer la vaga i encara comptàvem amb els sindicats, perquè lògicament no ens plantejàvem, ni se'ns passava pel cap, fer una vaga del sector productiu sense comptar amb sindicats, encara que fossin sindicats més o menys afins, com CGT, per exemple, o CNT. Comissions i UGT no se les va arribar ni enviar una carta perquè convoquessin, només a CGT i a CNT. Què passa? Tenim malentesos amb els sindicats però al final no ens recolzen. Uns no arriben a convocar un ple i els altres desdecanten més per una vaga, ara per CGT directament se centren en una vaga que volen muntar marxes de la dignitat i tal aquest octubre amb una setmana abans de les eleccions generals. Llavors és com uà, dos vaguega generals en un any és de locos com està ara el moviment no podem ens agradar vegagar totes però no no si voleu si sí, el 22 d'octubre la vaga que, ve, que més era el 22 d'octubre que volen convocar la vaga, que vaga de totes el 22 d'octubre un any abans havien fet la jornada de lluita el 22 d'octubre ho vam fer una vaga en marxes de dignitat si voleu el 21 ho vam prèvia només de vaga de totes a nivell de Catalunya i així doncs, ho, ho enllacem tot i a nosaltres ens va bé doncs, que ho convoquem dos dies en comptes de vaga generals separades no era la nostra data no era la nostra decisió i aquí doncs es va veure com la vaga de totes que per mi és una de les coses importants que vull enllaçar amb el David, de les coses que puc treure de vegades tot és com interessant, és que és un moviment de base, és de base, podem parlar i no vam voler doncs, acatar el que ens deia el sindicat de, el 21 d'octubre ens va bé, mm, què us sembla? No, no ens sembla bé, d'acord? Vale? O sigui, podria ser una opció però no és la nostra opció, no volem mantenir la nostra data, 6 i 7 de març sense sindicats, era molt just no es podia convocar una vaga, a més sense sindicats, en dos mesos era una locura, llavors vam dir, bueno segona jornada de lluita i a veure què passa i anar com postergant una cosa que segurament ens feia bastant de por, bueno sí, perquè és bastant complicat i tampoc teníem una resposta super super gran dels moments socials sí que feedback però tampoc allò i el 6 i el 7 va ser una cosa molt menys visible no vam sortir als mitjans quasi ningú es va enterrar del que vam fer però el que es va començar a fer és a treballar per comitès de barri, comitès de pobles ciutats de Catalunya que començaven a apropiar-se de vegades totes una cosa que em sembla interessant la primera cosa que és de base vale? així com per fer punts la segona cosa és que és bastant autònoma estem coordinades, hi ha gent que no és de dependència anarquista o autònoma com bé, però la manera de treballar és molt lliure i molt autònoma. Què vol dir això? Cada comitè s'ha apropiat una mica de la idea de, la de totes i cada comitè ha fet diferents coses per plantejar quan t'imagines tu una vegada de totes interpel·lant la gent del seu barri i del seu poble. Llavors, què va passar? Que el 6 i el 7 del mar de març, unes setmanes abans, vam quedar per què havíem pensat cada comitè. I cada comitè deia coses molt diferents. Mira, al nostre comitè farem un dinar, El nostre comitè doncs, farem una mani o una cercavila. Llavors, t'adonaves que com la realitat era molt diferent, depenent del barri independent del poble, independent del context i de la gent que formava el comitè, que les accions que es plantejan eren molt diverses, però això era alhora allò interessant, no? perquè era molt contextualitzat o molt local i és el que ens interessava, no? fer aquesta feina de formigueta que normalment no es veu, d'acumulació de forces i de treball local. Llavors els sis i set van estar com molt centrats en el barri, no ens vam veure com entre totes cadascú va fer el seu i després el fer la posada en comú. Era com la segona prova de foc, no? Arribar aquesta altra gent que mai et ve quan fas una mani o una mobilització o una vaga. No volien fer una vaga generalitzada general, amb la gent de sempre i amb mateixos piquets de sempre, perquè no era la nostra idea. Bé, bueno, i doncs aquesta segona experiència, en alguns llocs va sortir millor i en els altres, doncs pues, pitjor. Ja sigui per la gent del barri ja i agir pel, pel que s'havia plantejat i ens hem adonar del que ja sabíem, que és que és molt complicat. Poder compartir experiències amb gent del barri, gent amb edats molt diferents, dones de 70 anys del barri que s'acaba en parlant durant una hora, coses així que són poc visibles però que alhora estàs fent xarxa i estàs creant plus vincles que normalment no s'havien creat amb altres propostes de vagues generals, ja sigui 14 de novembre, de fa una, un any o dos, ara no me'n recordo, etcètera. Vale. Llavors, finalment vam decidir convocar vaga, igualment, vaga de totes, el 19 de maig, sense el sindical. Els hi vam proposar per si de casa en plan, bueno, si convocen, doncs perfecte, tenim cobertura legal, podem arribar gent que està sindicada, però no, no convoca. Llavors, el 19 de maig, en principis es proposa fer una vaga, ho plantegem per no de primer, us com la primera vaga de totes, en plan, bueno, és un projecte un que no sabem com sortirà, però bueno, nosaltres la farem. Sigui el que sigui, es pugui criticar com es pugui criticar, té moltes crítiques també, després en podem parlar, però perquè estem fartes del tipus de vaga que ens estan, que ens estem, no que ens estan oferint, sinó que nosaltres mateixes ens oferim i amb aquesta inèrcia de vagues d'un dia, vagues de, només del sector productiu, sí que no hem pogut trencar amb la idea de vaga d'un dia perquè no tenim prou esforços, no, ni de conya ens plantejam una vaga indefinida perquè no ho podem assumir, és un dia però volem intentar justament replantejar-la i que no sigui la típica vaga productiva. Finalment, s'ha acabat reduint, i amb això no ho no vull com criticar, però és així, s'ha acabat reduint a una convocatòria de vaga de consum, perquè en teníem que parlar o, o definir-nos com a consumistes, com a persones d'una societat de consum, hem abarcava molta més gent que la gent que treballa allà, per exemple, només en el sector productiu. Una vegada totes volíem intentar abarcar gent que treballa en diferents sectors, ja siguin els sectors feminitzats o els treballs de cures que normalment assumim dones, o ja siguin tot de feines informals, d'economia submergida, en negre i tal, que molta més altra gent fa i no cal que siguin dones, no? Com que això és molt complexa i tal, doncs de moment doncs la convocatòria del 19 és una vaga de consum i, com a secundari, doncs una vaga cures i vaga sectors productius o d'alguns sectors productius que s'animin a fer vaga. I aquí entren les unis, també. Hi ha només un comitè de vegades totes de universitats, que és el comitè de de totes Diagonal, les havia convidat perquè vinguessin avui però no podien, eh, i elles estan fent moltes coses a l'Uni, no? De fet, a Diagonal s'està parlant i hi facultats que tancaran la facultat el 19. Bueno, ara, ara ho parlem, això. Com coses que es poden agafar pel debat, que la vegada totes és de base, que intenta replantejar el concepte de vaga i, i que intenta que deixi de ser aquest model de vaga només productiva, només d'ombre o, no?, la imatge que està de l'home blanc que curre en un burro on pot fer vaga sindicant i, i també una crítica als sindicats, bastant poter. També, bueno, són les coses que crec que podem agafar pel debat. Llavors, eh, moviment estudiantil i de totes. Bueno, no hi ha hagut un vincle direra i real de vegades de totes amb la Molina Estudiantil ja sigui perquè la Estudiantil ara estan poques forces o perquè les poques estudiants que estem a la Molina totes no hem pogut doncs, abarcar tota tut, tut, tut aquesta connexió però la realitat és que això es pot analitzar, es pot criticar és que s'està convocant una vaga des de la Estudiantil pel 14 de maig quan la vaga de totes es convoca pel 19 de maig llavors hem crec que era una de les coses també que volíeu parlar, què fer el 14, què fer el 19, em sembla bastant significatiu que són vagues molt diferents i que s'estan convocant amb cinc dies de diferència i, bueno, jo no estic prou ficada ara en el moment de base i estudiantil com per matxacar la vaga del 14 de, de maig, a més la meva assemblea també la convoca, per tant no, no, no vinc a matxacar això, però sí com ho poso de relleu perquè em sembla interès, dir, important no? parla i per exemple les, les companyes de Diagonal doncs, estan una mica frustrades perquè elles posporten des de l'octubre promocionant la vaga de totes a, a zona universitària, potser en altres unis no s'ha treballat tant, però allà Si sí que el, el discurs de vaga de totes estava bastant treballat, s'havien ocupat facultats el dia 21 d'octubre a la nit per fer el tall de carrer el dia 22 vull que hi ha hagut moviment però, però després s'ha centrat en la dinàmica de sempre del moviment estudiantil de cada X mesos convocar una vaga bolet d'un dia i s'ha dit que sí el 14, això parlo de zona universitària, eh? potser sense tenir en compte que el 19 també s'està convocant vaga de totes quan en principi, almenys és d'allà donar suport. Ja no parlo del rebal de la central perquè potser la vaga de totes no, no ha estat aquí present, eh? però bueno, ho deixo així com perquè a mi em sembla important de parlar-ho també. Eh... Vale, i doncs, com a coses concretes pel 19 i 18 de maig el 18 de maig um, es llença des de vegades totes que les unis puguin fer i tornar l'agitació i tal els preparan xerrades eh, durant el dia 18 com per fer una mica de difusió mm, i al Raval no sé si ho farem -ho aquí però bueno, jo ho dic el dia 18 bueno, que potser, sí, hi una, sí estàvem intentant contactar amb una dona per fer una xerrada el dia 18 no? sobre el paper de les dones a la transició, no? en els grups autònoms i la transició, això. I el 18 a la nit hi haurà un apagón de llums, eh, a les 10 i una caçadulada, que és com cada barri se lo munta, cada uni se lo munta, i al 19 si cada, bueno, hi haurà una mani a la tarda i al matí pues, lo que deia, cada comitè, cada lloc local fa les seves coses. Eh, I això només ho dic perquè també m'agradaria d'ençar eh, el plantejament de si per una vegada tot este sentit tanca les unis o no, Eh, perquè és aturar alguna cosa eh, com a consumistes que som de la universitat o del coneixement el que estava dient el David abans i si hi han forces o no, o ganes o no se li deu sentir, i, bueno, ho deixo per no haver-me enrotllat molt si algú té una pregunta, això no parla més i si han hagut coses com que han quedat penjades doncs millor preguntar eh, i ja està i quan toca radicalitzar les cures i partir cap a la COS, cooperativa de Salut al barri de Gràcia us deixem a Angata, Catana Ancles, Salut i Anarquia lo que iba a decir, nunca me fui, era solo un paréntesis, ahora sí, me tienes delante, me tienes en trance, buscándome hacer como de costumbre, paliándote el hambre, contándote historias al lado de la lumbre, como nos cunde, ojalá nos campe, en las sombras danza del vientre. tiene los ojos de mar y yo aprendí a nadar pa' meterme. tiene los ojos de mar y yo los tenía de muerto viviente, bailando al ras como una serpiente. Esperando a que la luna mengue, dame calambre, fuego y corriente, te hago los trucos de siempre, que me subo en pegaso y que arranque, que valgo sin se invento septiembre, cada martes cadena perpetua, cada letra Mendeco, himno que embauca, no le temo al fracaso ni mucho menos le temo a las parcas, hay una obsesión que me embarga, que alguna que otra derrota la espalda, acabé como rota vendía la OTAN en nombre de Sparta, asuntos de bandera falsa, carencia de y falta, pa que llore mi mamá que llore la tuya y ya no hay más ley que valga. Me bajo al infierno buscando una prueba. Me encierro en mi alcoba, prefiero las hogas, zonas como suenan ahí fuera, los grupos de ahora tampoco soy nueva, ¿sabes? yo no dejo lo mío como una leona, aunque si lo hago suave. se de algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas. Escuchas los primos, estamos en antena, no ves si piras a goma, digo mentiras que valen al gramo. A parafina me saben las manos, cosa fina lo que hace esa nena. Poca broma, rollo Sodoma, aroma, vainilla, crema de avellana, algo de canela, díselo Ana, que me disputan, ya no hay mañana, se me están sublevando las ganas. Ana, al final bailaré bulerías gitanas perdida la calle con cara de buena, como si no supiera nada. Como si comiera arena. Cayendo con